اغا قاون لم يستطعو چه توان نلری در روجون اولو ناجوڑ ده بودا شیخ فانی ده فمن اغا قاون لم يستطعو چه توان نلری در روجون اولو لازم عام ستینا مسکینا نلازم دی پدبان خوراک ورکول شپیتو غریبانانوتا چه پچاس اکات کیگی نا غیل با دو وقتا دوڑای ورکی شپیتا سار راولی او دخک شپیتا با بیا ماخام راولی ایا یو یو طوا یو نیم سر غنم یا داغی قیمت ورکی ذالکا دا حکم تاز طوام تکمیلو بالله دید پارچ تازو ایمان راڑای پا اللہ و رسولی یو دغه پا پیغمبر و تلک حدود اللہ نا خپولی دا وللکافرین عذاب الیم کافراں له دې عذاب درناکو پټې <تصفيق> ځای باندې د سحار مصلا او د زیار کفاره خلاص شو کفاره او زجر ورو کې آغا خل کو تا چې هغه دا الله او د الله پیغمبر خلاف کوي الا الذین یؤمنون اخلاق یحادون الله ورسولا چې خلاف او جګړه کوي سره او د هغه سره کبیتو زلی البکریشی کما کبیتا لدینا لگسن چی زلی چیو آن خلق من قبلیم چی محکر دیلو ترغیب ورکی قرآن تا لازلت نو پس بچ که گی ادا قرآن ازدہ کی وعقیده پہ ساتی وعمل پہ وقد انزلنا یقناً را لیگلی من آیات دلائل بینات نخکارا وللکافرین آدھاب مہین او کافران لرد آزار حرس وعکون کے کې نبکلی یا با باغرات یا با تو الله چرا پورته بگیدیلر الله جمیع ان تول فایو نبئم الله بخبری دیلرا بما عملو پاوچ دئ کړي دي اصحابو راګر کړي دي د عملو د دیلرا الله الله ولاسوه او د خلقو داخ په لا کرا عملو لیر کړي دي والله علا کل شیء شهید الله بار شبانې گواړه الم ترا ایتل ګوري دلایل عقلی عن الله <سؤال> علمو یقینن اللہ پوئی گی ما پا غیف السما وعدی چه برا اسمانو نو کلی و ما پا غیف الارض چه لانی اسمکہ ما یکونو نوی من نجوا جرگا فلا ستن درہو کسو اللہ و رابعو هم مگر دخ اللہ دا غیث سلو رمی ولا خان ستن آنوی پینز کسان جرگا مارو اللہ و مگر دخ اللہ سا دیسو ہمش پا گم ولا ادنو نکم بے زالیکا د دریودا والا اکبر او د سیوا د شپاگونا الا هو مگر دغه الله باه او غی سرده نړیږي کم افراد دا دعا ودری هاو زیات کوچی ارسو ری نو بسلا بو سره ری نو اينما كانو کمز کوي ثم ينبئون بحب خبره الله غیل را بما عملو پا اغیر چنئی کری کلا يوم القیامتی پا رض القیامت إلا الله بکل شئن علیم إلا الله يقنن الله بكل شيء علیم فارشیز با لپوئی دی زجر ورکی آغا خلقو تا چه خلید نارواو جرگور منکری بیا کئی علم ترائی تلگوری فلاللغی ناغ خلکوتا نوو چه اغیی منشیو عنی النجوه داغا بازی جرگونا چه غلطی وی فهم ما یعودونا بیارا واپس شی لما اغی جرگو چې نوو عنو چه منشیو دی او جرگیو میتنگونا کئی بل اسمی دگونا پکارو نا دیو جرگا کوا دکلی جرگا نفسو اغیی فولا پی او عدوان او جرګه کې د زیاتی الله مخروق سره زیاتې کوي و ماشیعت الرسول او جرګه کوي پنا فرمانه د پیغمبر کې کور والا دا خادای والا راغونشي رقم والا سکه وه په دې بری دیکھستګو نو رسمونه او چبي او نه جاهز اسقاط مروج دې لپاره میټه ګو کیو دا به کوو اجا ملکې د خله رسول خلاف میټه ګو نه او جرګي ویسا چا او کا کله چا غیرا شتا تا حی او کا سلام چئی پتا او دعا چئی تا ته پیغمبرا بما پاغ الفاز لم یحیکل چې دعا نه کړي تا تا بی پاغ الفاز الله الله بما پاغ الفاز لم یحیک چ سلام نه چوله پتا باندې بی پاغ الفاز الله الله او پیغمبر تا ته خیرې کړي او چکا سلام در باندې کئی نو داسی وئی از سامو علای کا مرگ دی پتا سام مرگ تا وئی خواه لیا اوزم لیر چالا کیا گئی وئی سام علیکم سام علیکم سام ستا وئی اللہ دی مرکا مرکا نو سلام بوئی سلام نو پیغمبر تا ویدا سی وَيَقُولُ لَا فِي بَدَايِ فِي الْحُسَيْم بَغْفُلُ سُنُ لُكَ هَرْ کَلِ چې مون پیغمبر ته خیره کوه او غلط الفاظ وایو دبن د الله را اخلاصې ووینا و دې لپته لګي چې د پیغمبر نه کړه لولا الله ولي سزار را کوي مون الله بما طاغ الفاظ چې مونږ دې پیغمبر ته الله وي واورا اذا ارتا صبر کړل حسبم پورا دې دای زرا جان له مذوځ یسلا و نه دای مور نوزي دوزاخ تا فبسل مشیرو بد جزای دغردي دوتشي دوزاخ ته و ميرانته جرګي آداب کوي یا ایو الذین آمنو و دیمال خوندانو اذا تناجیتم کلا جتا سو جرगाव مشوراو بیٹنګ کوي یو بل سره فلا تناجو بتاسو جرगाव مشوراو بیٹنګ مکوئ بالاسمی پګولا اللہ <سؤال> مخلوق سرا و معصویت الرسول او پنافرمانای دا او نلوی دا ممبران و چرمینان و قومی و صوبائی سبلائی بے ٹھنگ دے پس اوی اموری مشوره سی دی اموری جرگه سی دی رو خدای رسول خلاف یا بل پاس کئی غم خادای که خلق دا پیغمبر دا تنیقی نه خلاف جرگه کئی لو خدای وائی دامت وی وتلاجو بالبيري او جرګه کوي يو بل سره دني کای وتقوا د فارسګارای بګارو د خو باره بارکي چې قران و سنت او سنت خودلی اود تقوا په کارولو کې چې بای کې ځان بچولی ته ګناونو پدې جرګه کوي ښه ویلا زید المشوره له وتق الله الذي اوړي گئی تاسو د الله غظات نه الهي توشرون څنګه ته بچو کول شي په قیامت کې ان من نجوا یقینا دا غجرګي اللاجوا کې الیفلاق د پاره د عحدي امرات الی غجرګي د ګناح او د عدوان د زیاتی ا د پیغمبر خلاف دي الا من اللاجوا یقینا دا غجرګي بل شيطانی دادة شیطان ندي ليهزن الذین آمنو ارې د پاره چې شیطان خفه کی هغه خلک چې ایمان راوړل دي ولايسب الضر رحم اونده شیطان سرر سرون کې مو ميلاد وتا شي المعمولي الا باذن الله مگر د الله په حکم وال الله قاسب الله فليتوكل المتقون زال له اسباري مو ميلان نو د مجلسه پیغمبر بیانې او د هر اميرو منافقان براتلو عذاب تنکلو مشران صحابه او په براتله غيبه بیا ودارو دایو ځای نو راویر چې کله جرګه او مشورات کوي دا آداب دي چې صاحب کو لا ووي جوق جوق شي چې ځای ډیر شي ابکار دای چې مشران له مخکې ځای ورګي یا ای الزینا امنو او دیمان خالدانو اذاقیل الکم کلا چتا استولی شی سوګ درته وای امیر درته وای تفسحو فی المجالس تاسو کول اواله اوکې پاغ از د ناس کې ففسحو کول اواله اوکې يفسحل الله لكم الله وتعالى پارسکې کول اواله اوکې وایدا قیل کله جو شتاستا اول شزو پاسې یو کاستا پکې دا وای دوته وای لکه تاسو زئی لو فال شزو پاسې زئی بس امیر حکم کړی لري سیو خاصه خبره وای چې داګه تعلق پتاو سرړي یا رفا اللہو اللذین فورتکی اللہ آغا خلق آمنو چی مانجر آولدیم انکو استاسونا واللذین آغا خلق او تلعیل ما چی ورکڑی شوی دی ورطا علم دا قرآن و سلات تو دا علمان اللہو جتائی درجاتیل پڑیرو برتبو واللہو دیما تابلو لخبیر اللہ پا آگے چی تاسوی خبردار دی دا پیغمبر دا مجلس آداب داو ایدو پارا چی دا منافقان پی سمش چه تاسو تازو ده پیغمبر مجلس ترازهی انو مخ که خیرات ورکووی. اما ده دیل پالا چه پتاو لگی چه دیوست مخلص دیو که نه ده اصیر عزیزای تنگای. پا دین خرج که نه که نه. نه منافقانو ده دیو جه نه ورکو چه پا دین سرائی لگی دلنا. انا مسلمانانو تعلو نه دا حکم اللہ ملسوخ که. او باځه علما وویل استحبابی حکم دی چې کاله جرګه او مشورې د دین لځه دنیاځي امیر دی غوالي ردا الله پلار کې سوار کا خیراتي دې لپاره چېستا جرګا لا قبول او منزور کی یا ایو الذین آمنو او دیمان خوندالو اذا ناجای تامر رسولا کله چې تاسو جرګه کوي پیغمبر سره فقدمو محکولای جاي باینه یا دای دجواکم باكيد عقبې چرګې لاس صدقاتن خیرات ذلک خیرلکم داستاز زفاره دا غره دي واطهارو پدکاول کیدی د شنو نو د شمتی آنا فایلم تجیدو ک تاسو نو موبای فا ان, ان الله غفور رحیم یقینا الله به کول کې به راباند ده اشفقتم گئی ان تقدمو داچتا سو مخ کې ور گئی پایله یداین جواب کوم باكيد چرګې خپل لاس صدقاتن خیراتنا فایلم تفعلوا کله چتا صدق کارونه چہ اچی اپی ابالونک ابازی روایت کوي حضرت علی سے پکڑے وو د قران د دې جملې له معلومیږي چې چا به نو کړي فایلم تفعلوا کله چتا صدق کارونه چہ وتاب الله علیکم مهربانی وکړئ الله پتا سومات لب دا حکم در پور تک فاقيب الصلاتا كويمن زنا واتو الزكاتا ور كوي زكاتن واتي يوال الله ورسولا تا بيدار كوي د الله دغه پیغمبر والله كبير دماتامل الله خبردار پاي چتا شوي كوي ا لم ترى الى الذين اته لغوا خلقتا تولوا چ مخوالوا قوم تولوا جوالذ قوم الناس خلق قدب اللہ علیہم جو قسم کردے اللہ پا غیبان دے ماہم ندی اگئی ملک و مستاسونا ولا ملہم او ند کافران ندی ویحنفونا قسمون قلی علا الكذبی پا دروگو وهم یعلمون او حال جدے پوریگی پا دروگا قسم گناہ دے اعد اللہ لہم تیار کردے اللہ دے لرازہ من شدید آزار ساکتو انہم یقینندے ساہا بد دماغا کانو یاملون جدے اتخذولي لي دای ایبال اوق فالقسم لا جلتا الدال دا قسم چې په ډال باندې سړې د دشمن د غزار نه بچیږي نو چې دای تاسو ته قسم خوړو تاسو په اعتماد وکړو فصدو دای بل شو لدار د الله لا فصدو دای منکای خلق لران سبیل الله دلار د الله لا فالوا حساب موهین دای له راز احساس وکول کې لالتو غنی علم چرې لشي دفقول دا د دا داینا اموالهم <سؤال> محلولت دی ولا اولادهم نبجید دی من اللہ دا د دالانا شعیع الما بولی اولائی کدغ خلق اصحاب النار اور والدی هم دیبا کیا پدی اور کے خالدون بیش جئی یوم پا غرز یباسون اللہ چرافورت کی دیلر اللہ جمیعاً تولو فیحلفون لہو دنیا کے بقسم زن خلاساو دیمو جنازو اس قسم با اللہ لگا <الك> دنیا کی جتا قسم خور چاہتا نا خوستا پزلن پوئی دو چنی دروغوی خوخلی خوپوئی کی کلا فیحلفونا دیبا قسمون خوری لہو اللہ تا کما یحلفونا لکم لگسن چی دی قسمون خورلتاستا ویحسبونا دیبا خیالو کی اللہم چی یقینا دی علا شئی الپسشیس فائدہ مندی سو اطلب دلتا باراتا دا قسم فهدر او رسی علا قبر دار انهم یقینند ایهم الكاذبون هم دای دروغ ویلکی دی استحوات آلائیم غلبکنی دا پدی الشیطان شیطان فانساهم ایرکن شیطان دا ذکر اللہ یاد اولا اللہ اولایک حزب الشیطان دا قلب دلل شیطان دا علا خبردار ان حزب الشیطان یقین الدلل شیطان هم الخاسرون خاسم غیری طاولیانو ان الذين <سؤال> بيشكه خلق يجادلون الله ورسوله اذا جادلوا خلاف تايد الله و داغه پیغمبر سرا اولئك داغه خلق في الازل ديب طزلالان و كمزور شوكي كتب الله مقر کريدي الله سو لا لاغلب الا الله دام مقر کريدي یقینا سبزور انزه <الزو> ورسول یو زما پیغمبرانو ان الله قوی یقین الله بازغوت ته عزیز اور اور دے لا تجدو تبمر نم قوم انداز خلق یو بلون بالله چې خلک عبادت لري الله ولی وبال اخرت عبادت لري پرواز رستاله سبه نیو بيوي یو وعدونه چې غيمنو ساتي ملغه چا سرا حاد الله چې جګړه او خلاف ته دا الله سرا ورسوله او داغه پیغمبر سرا چا کی چې ایمانی نا غبره خلق سره محبت نه ساتي کوم خلق چې الله سره جگرا او پیغمبر سره کوي لکه ایمان غیرت ته ولو قالو اگر کې وی دغه خلق چې خدای رسول سره خلاف کوي ابا او پلاران لاراند او ابنا او بیا زامن دئی او اخواله او بیا اولاد دئی او عشیره او یا تبرد دئی بیا وځه پلارو رورو ورو او ترو خلاندان ته بس خولای رسول باخلی قران داسه کتاب ده چې دا سم ځای نه سړی ته رانی شي یزړې په پلازه سا پروانه سات یې ضروره او د ذویو او د قضې اعتبار بس دا د خولای وله سړی دې کنه هاو کړه اولای کړه خلک کتوافی قلوبهم لکل د دا الله دځای دا پرسلو کې ال ایمان ایمان او د دسړتایبان کوشه وره وای دهو او کس مزبوت کړی دی دای لرا روح الف روح سره بلو چې د الله ځتر طرف ندی روح جوال دلته وي الله په خپل قران او دل مضبوط کړی وی و يدخلون بشهرت زیر لنباسی با الله دای لرا جناتل باغلتا تجریچ بیګی مرتا دال دولو دا غیرا الانار علی خالدین فیا حدیثه بی دی پاګه کې اروی الله علیهم خوشاله د الله داسې خلقنا وردو دایبه خوشاله شی علود الله اولای کا حزب اللہ دا دلد اللہ علا خبردار ان حزب اللہ یقینل دلد اللہ ہم المفلقون ہم دیاغی کامیابی دول کی الحشر پہ ترتیب کی سورة مجادلی پسیدے آو سیم نمبر ان ساٹھ یو کم شکیتم نمبر آیات تے سورت تے اپلوزول کی سورة حشر ایک نمبر آیات تے فضل صور بیینینا چا با درشم پارک راشی لا صور حشر دعوت صدا زجر دے او تخویف دے سمتلب زجر ور کئی زورن ور کم خلق چه دخلے رسول خلاف کئی نما قبل صورت سره ربط تخویف دنیاوی دے اس تا زجرنا یرا دا دنیا ورکاری رستو دا زجرنا خلاصہ دو بابونو کې تقسیم دے لن بنے باب تر او دویم باب دا بارن تر آخیرا سورة الحشر اتشتم پارا لسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم دا اللہ چاہا میں او خاصی میرا بانائی کئی شورو کون کی شورو کون بسور حشر کی صبح علی اللہ بیان کری دا الله لرا ما غچا فی السماواتی چه بر اسمانونو کی دی وما غچا فی الارضی چلان جز مگا کی و هو العزیز الحکیم دقا اللہ زرور و رو, رو حکمت والا صحب ته. بلو نزیر دی یهود و قبیلو پیغمبر علیہ السلام سرے معاہدہ کریوا چه کلا پیغمبر علیہ السلام مدینی منوری تراغی سوا پلا کورنا کي به مو بيو بل سره جګاري نه کو او ګدوش مند راغت راغتا ويو دا غزوه احد په هداي په خپل لوز باندې ټینګو غزوه احد نرسو چې کبه غزاجان راغلي دي بلونذیرو کافرو کافیرو مرسته کړل خپل لوزي مات کړل پیغمبر علي سلام خپل فوج و سره لړو اته برونذیرو چې مدینه کې کم کله باندي وي نو داګه محاصره وکړه مازی روایتو کې راځي شپه کې او مازی روایتو کې راځي شپه ورځي اخر پیغمبر علی السلام وصره سول حکړه ورته زېبا دا زېبا پریده یې پسلوه غلو کې چې بین شنو مين شنو و نور ودا قلاګا لري ونه وایي نو مومنان وصره او نه دایچکم زیداد او مال او باغونو هغه په مالفه کې بدل شو یو مال غنیمت چې جنگ مسلمان کافر سره او جنگ په حالت کې کم مال واخلي غنیمت وای او مالفه چې د کافر نه د تملاویږي په طور د صلحې دغه ځای جلوشوي اله په صلح د ملاو شلو دا مالفه فې داغي ذکر الله کوي والذى الله غزا ته اخرج الذينا چوي اسلام خلائق كفروج کافران دي من اهل الكتاب دي اهل الكتاب نو من ديار هند کورو دا کينا لا اول الحشر طوال جمكيد سرا اول وترجبشو او ديلرکو از شام تا ته الیگل ایا ګو کورای هغه ما زلنتم تاسو گمان لکو ایخو جود وطلو دا دی دیرزو رورو و مالدارو وزنو و اوغی گمان کو انهم چیقین لدی مانعتهم ملکی با دیلرا حصولهم قلعگان دا دی من الله دا عذاب دا لانا تاسو بی دا سپر طاقت تے اوغیو بی من سپر طاقت فاتاهم اللہو رات لوک لاغی تالا من حیثو ددا سزایو طرفنا لم يحتسیبو چی اغیرو خیال نکو وقضفا وائچول فی قلوبهم پزرونو دائی که ار روما یرد مومنانونا یقربونا روانو لغی بیوتا ہوخ پلکندراتو فی ایدیهم پخبرو لاسنو وائید المؤمنین پلاصنو نمومنانو روان کیوه فاتبیرو ایم ای خلکو یا اولل ابصار ای هواندارو د عقل لوی چې الله دا کار کوي هلکه وګورسته وای ستاسو په یو شي ورته یشي شی. یو شي دا تمعلوم شي نو ته په هغه ورته ورش هغه نه معلوم شيستا د دې ته ایبرت وای ښا ایبرت دې چې دا هغه نه تړلو یو شي دا تدې معلوم او ما کې ورته او شي معلومی اته هغه ته وګوري نو ما څنګه نه سره کارو کی ودا باندې کوخه ا رات کې واخلی ولولا ان کتو الله فچره له بو قر قر الله عليهم ببلو نذيرو الجلاء شلن لو تن جلا وتن لعذبهم ها ما خاصه زاده ور کړی و دایتا په دنیا کې لکه څنګه چې قريزه او تور کړیو وجلیو دایبه وجلیو ولاهم او د دې نړۍ په کې عذاب دور ذالک داولی قالكذا ذا بيان نو یقلن دی شاق الله خلاف تا الله ورسول داغه پیغمبر ومن یشاق الله شاق خلاف خدا فان الله شدید العقاب یقین الله عذاب ولد سوال راغی در سنگ مسلمان آلی چښنه بوټی وای تجوری باقوله تبا کوي جواب دا ور تماوی لی دی الله وای ما قطعتم او چه تاسو پری کوای اے مومیلانو من لیلتن دکجورونا بلانو گولئی دکجورو او ترکتو موها یا تاسو پریده یا غیلرا خائمتنو دریدو لکی علا اصولها پخفلو تنو فبئذن اللہ الله دا داللہ دا پا حکم دی ولی اخزی الفاسقی ولی اخزی الفاسقی او دیده پارچ اللار و رسوان کی کافرانو لرا چهار سو پخفل لاستی کردی و ختم وما او هغه افا الله چې واپس کړ الله على رسولي خپل پیغمبر مله همداینه دا مال یې ستوي الله تا ته واپس کی بغیر د جنن اصل مال چې د عبدالاسلام دی او د کافر لپاره الله سلام ورکړ امتحان نو خله تیواکل مسلمان ته بیا واپس کی. فما أوجهتم نتاس نديس غلولي عليها من خيل أسنا ولا ركابنا نوخان لذي دي في نديس غلولي مفتوى ولكن الله لكن الله يصل لك مقررين رسله وقفل پیغمبران أما على من پاق كافر ويشاء جي الله غالي مقرر كول والله على كل شيء قدير الله بأرشي طاقت لرول كذي لما لفهم الصارف کمزہ بے خرچ کائے ما افا اللہ چې واپس کی اللہ مالی فے علی رسولی پخفل پیغمبر من احل القرآن کنوالاونا نا بنو نظیر کرے ہو او دارنگی فدکو دارنگی خیبرو نا زیدہ واپس کھو فَلِلَّهِ اللهولې رسولو دا د الله دي پهېسییت الله مالک تهولې رسول او دپاره د پیغمبر دي والله خرچمه اخلی والې لقروربه او د دپاره د خپل دپاره د خاانو د خپل ولا د پیغمبروات او دپه د اکمانالو د تبر د پیغمبرو مساکی او دپار د قریبالالو د تبر د پیغمبرو ېسببی او دپاره د لَکَیلا یَکُونَ اَذِهِ دپار چې نشي دغه ماله ذولتان چکارو چکاروول کې پاینه اغنیا یې په میندمالدارو کې بل کو استادولار اذینه چې د امال په مندارو کې بزیه راځي نه لدی غریبانو د حساب چې دایته په صصوبو کې ورکه نباتوس په واخت کې چې کلاغه نو سي اسد شووکا ووله ولدا یا تولا کټلیو مساوا چې راولم کنه اپا یو بلی خلقون خلاؤ ندا یادونو لبولانو قتلیو مولان پارا زمانه که سامئیی اره وما عتاور رسو اغ چې دقي تاسب غبر فخضو هو غواخري وما نكمم اوغ چې مل تاسو لرى علو داغنا پهر ك کي فتهزانتي وساي والتقل الله دله لو يريغي إن الله شدديد لقااب فين الله لصاعذاابله دا ما, مالفه دا پارا دا غاربانانو محاجرینو دے اللذین آگا خلق اخرجو چرا استشوی دی من دیارهم دا کرونو دا گئینا واموالهم دا مالونو دا گئینا یبتغونا لگای اگئی فضلاً محربانی من اللہ دا اللہ دا طرفنا وردوانا الله لکن الله اللہ, سرون اللہ امداد کئی دا دین دا اللہ ورسول داگا دا پیغمبر اولائکا همو صارقون دا اغا چې جه چه دیر اختیاوه انکی دی والذین اغا خلق تباوه او دارا چه کوری جوڑکو دا اغا دار ده هجرتنا دار هجرت مدینمون اوورانا اغا داغین ایزان لکور جوڑکال توسیه وال ایبانا او اغای حاصل کرده او راولده ایمانا من قبل محکی ده دینا یو حبون اغای منساتی من اغا چا سرا هاجر ایلیهم چه هجرت کرده ایتا کابوا اددار سوادل نمدینی اصلی باشینداګان دی او الایمان او ایمان راول دی دچانا د دې مهاجرین نبه کی نقیسه کی د مهاجرین سره بیل سفاتی یحبونا بیل سفاتی غی ملها حاشرا هاجر الایہم شجاعت کی دایتا ولا یجدونا غینبو بی فی صدورهم بقبلوا سلوکه حاجتا خفکان او ممد آغی نا اوتو چه ورکولش محاجرینو تا خفا بی نیدی که نمال غریمت و فین و لورکی و انصار خفا نیدی و یو سیرونا او دی قرکی او بلرا علا الف سیم پخونو زانو نو کریم کریم دا او شان ذکر کئی خوا دا قرآن پا نظر او دا حدیث و نظر با صحابو تا گره گوره دا طول و مریاد ساته حسینه چه دا موریخینو نظر ور تو قرآن په مقابل له حدیث په مقابله کې له مورخ دغه وایي اس اعتبار نش... نشته اعتبار نشته قران کې غلطي نشته حدیثو کې نشته امرخو انسان دی نو دا وطول ورياد ساتي چې صحابه کبه په نظر د قران او سنت ګوريخه تا چرت بیا ادبیه ګستاخی در نه نوشي ولو کان بیم اگر کئ پدې مهاجرینو خص واسوات اللغه وبل ورقای یو سقاوت او یو ایثار ده سقاوت ته ته یو شی سیوای تی بل او سقاوت دا ایثار سره ته وی دستا غشست په خپل ضرورتي او تو ایدا لا تعالی درکو دا لوی ده او جنا ومن یوقا ومن یوقا سوق بچ او ساتل شی شو حلف سی شو تیاده خپل زالنا الکه بخل سته وی دو اخ خل دی تا وی چې خپل شې چاله نو ور کوي ا شوه دی تا چې خپلونه ورګا ده بلغه خوري غته شو خو ده بلغه خوري خپل نو ور کوي نسوق چې وساتله شو د شومته د خپل لفظنه فاولائک اول مفلحون ده غقلب دي کامیابیدول کی والذین غقلج جاءو چراشی من بعد هم رستو ده دا داینا دا تر قیامت پره صحابو پسیچی رازی نداغ مومنانو کار بسی یا قولونا ویبدا رستانی مومنان ربلا ای زمن اغفر للا بخلو کی منتا والا اخوالنا ورون زمنتا کمرونا الَّذین آغرنا سبقونا چی اغیمکی چیوی دی پا منگا بیل ایمانی پا ایمان رالو ولا تجعل اتا مگرده فی قلوب لا زمن پزونو کی غلن کینه او حسد لذينا خلق سرا امنو چې ایمان راوړل سي ربلا اي زموږ رب انک بشکته چې ار اوفل مهرباني کول کې رحيم رحمت کول کې دې ايات دعلامه مفسرین اهل سنت والجماعت او شل ذکر کوي ښا او پاګه خلقو کوي چې د صحابه کرامو پا شان کې ګستاخی او بی ادبی کوي ښا د آیات تلاندې بیا مو فسرې وګورئ الا متر الا لذینا آیات له ګوره اخلقو تا لا فقوچ منافقات کړه دے یقولون آل... آل آل و یغی لاخوانهم بارادرونو خپلو کې الذین کفروا کفرو ورن چې کافر دي من اهل من اهل الكتاب دي علی کتابنا دم دی منافقان او هی کتابو تسوی لا یذو ورته وشته لئل وي. لماكم. لا الأخم ك ج تااس او يله شوي لا نخررج ل معكم لا مدين مافطان ورت من ب سرزو لا مدين بواجد دت ولا نتوا او ب تعدار الك فيكم اولي الكتابستاذ ببارك أحددادي چا أبدشارري خداي ولا إ ها غوي ولا إ الق تلتم او ق سرجن وَق او غ سر جكشي لن صكم د خا ب بsta daga ت منافqaان تد منري يذ توي لاوي والله الله يشهدو بيان كې ان نام چې یقینا داخلاګ لا كاذبول خامقا دروغ وي لا اخرجوا كدا اهلي كتاب د مديني له ويستې شو لا يخرجونا کيدوسي منافقان ما هم ديسرا ولا يقتلو او كدا اهلي كتاب اوجليشي لا يسلونهم د مديني بنوري منافقان دايم د انګي ولا ان سرهم ابيل فرض كدا مديني منافقان داغی امداد وکي لا يولن الابر خمخ غيب علي شاگان مومنالو تا ثم لا يسرون يا بداغی امدال نشیکول لئنتم خامقا تاسو الک لا انتم بنو ايخا لئنتم خمخ تاسو اي مومنالو اشد در شاخیه رحبتا ده حیثیتت یارینا فی صدور پسینو د ملافقالو کی من الله تعالینا ونو خداینا دی دو دورا نیاری جی لکسن کستاسو نیاری جی دا اولی وی هم که دا خلق بی انہم یقین دی چی دی قومون دا, دا سی خلق تی لا یفقهون چی دا این پویگی دا اللہ پا قدرت تولوی آئی با دی لا یقاتلو لکم ای جگلنشی کولتا سرا جمیعا غلدو اللہ فی قرن مگر کتیینو دکلو پا دننا محسونا تیم دا سکلی چی دا غینا قداغانی چا ڈرون حملے کئی اکھا وقت نیچی کولے گا آمین ورائی جو دور یا با جنگ کئی تاثرہ شادت دی والنو با سو ہم بائی لہم اتحاد کرنے دی جنگ دی بائی لہم پمیند اتحادی آلوکی شدید ان ساکتے تا سب ہم تبا گمان کئی چې جمیعا چی دی غنی اتفاق کی و قلوب ہم شدتا احالا چیزنے دی یو بلنا تس نستی اټا حاضیات به ته حاضیات نږدې او ماتا پورا نه یو ودا شي قران ښه او قران خدا مسلمانان نږدې کوي کړه اني ورته سو خای چې بولای شي داوي چې زما کار سره زه به یو خپل مقتدیال وتا الی روړ درس کوم الی په ځو کوم از اسکول او کالج الکانو ته ودرس کو یو سوال دوی د حکومت په فرزو کې ورلولوزی چې د قران د خبري چې يهودو نه سره او حقیقت ورته معلومي چې دا بو منال يريږي نه ښا علماء استه مشران قران سوواملو الا ماشاء الله کي په کې دا نه معنا هله غي مثال ولا مالږي عمروبني اکثردابري کې په جولای کې تعلیم کړي نو چې هغه تعالی او ناتاله بُڑا لای کتا ل اورتا سرنن کتا کای کتا کای ذالک دار بیا الله یقینا دای چی دی قام الخلقت لای عاقلون دای عقل نلری ګور خو ورتا دری کی تا جا تا چینته چې د کوفر په حالت کې الله اورتا بعقلوی وله د عقل بل سی فدال کې دې په خپل خدای او پیغمبرو پی جری نو چې دانه پی جری نو د کل انعام کتو دا وجه غوډي روخيار دي ډون حمله کوي عقل <سؤال> مند دي الله <سؤال> او زم ما په دې ندي مان پیجني ازما قران او سنت ته پیغمبر نه پیجني لا یاقلون کل انعام بلوا مدل وي گئے ها كما او بحری بلا دارلا كما سالل لذی یریدا قران او صدا زندگی كما سالل مثال د دوی په شان د عقل کو دي من قبلهم چې د دینه ماخيو قريبا ليزدي زاقوسه گلي وغاي وبال امرهم سزا د خپل کار ولهم زامو لليم د دوی د پار عذاب درناک ته الکه د دوی کار سره شیطان د تا ته و یو کزينه او کغلازه دي زمواري زوال اخلاصهم نه چګلو دي ولا شوي ز پکې دي نه دا تا ته و درځي به یلا کما شریش پهانو مثال د دیپ شیطان دی اس قالا کله جوه دا شیطان لن انسان ی تا سوارت وئ او کفر او کا کفرو فلما کفرا هر کله چې هغه کافر کی قال وئ شیطان انی بریئون یقینا لزق بیا لمل کا استاد اندادنا ول انی اقاف الله یقینا لزق یریگم د الله انا خبره اختیاده کو تش دروغ وای جملر اختیاده فاملی پی نشتے رب العالمین چی رب در مخلوقات تے غزوِ بندر کیوں مغیتویلو فکانا آقبتہوما د دې انجام د دوالو دواله چې جا چې شیطان او د شیطان خبره چې سوقمني اللهم يقينن د دعا لپاره فناري پور کې خالدای نه دعاړه به شي فی اپدی اور کې وذالک جزاء الظالمین دا سزا د ظالمانو ده یا یو الذین امنو او د ایمان خوندالو اتقوا الله دلاله یریږي ولتنظور او د ګوري نفسو او نفس ما هغه تا قدمه چې دې مخ کې لګيږي لغدین سبال را او سوال چینه کې سوال مطلب قیامت کې دا او تل چې دا زسکو وتق الله دا الله لوري کې ان الله خبير اليقين الله خبردار دي بما تعملون पाए چې تاسو کوي ولا تقولوا تاسو مکیږي کل الذين پشاندا خلکو نس الله چې غیر کړي الله فالصاهم الله پري خدله غير را فانسهم نو الله ته ان فسوب نفس مې ده دای ته خدای یې ورکو الله تعالی خپل ځان یې ورکو تاسو یې ورکلی وستا خپل ځان قدسره ديشته اولای کډه خلګ هم الفاسقون هم دیدی نه فرمان کونکي تقابل لا يستوي اصحاب النار الذي برابروا على خلق واصحاب الجنه جنت ولا خلق اصحاب الجنه اور ولا خ... جنت ولا خلق هم الفائزون هم الذين دای کامیابی دن کی ترغیب قران تا الیگدا او خیار و عقل او از غیرت تا خبر و کم سے عزت کہ اللہ کتاب راوا لاو الزلله کممنګ را لګلیوي حاضل قراه دا قران ال جین په یو غر د ته خا مات تالی دلی دغرښ شعاد نهجززي کوونکې بتصاد دیان توټی ټوټی کې دونکېبلښشي ات الله د يریید و تلك الامثال دا بي تعالو نا بربوه بیانو دېلرا للناس خلکو دپارا نا اللهم يتفكرون دې دپار چې دیسو چوکی دا ټولې قبري سلدي مساله توحید نا والله واللہ الذی الاغاظات لا اله الا هو حقدار دبل لګل نشته الا هو نشت سیوا داغنا علیم الغیب یا خبردار نه پپټو و شاهد هغه خبردار نه پختارو وهو هو الرحیم والرحمان الرحیم اعاب وقاسم رب العالمین کده والله الذی لا اله الا هو حقدار دبل لګل نشته سیوا داغنا اسماء الحسنا الملكو بادشاہ رہے القدس و پورا پاک تے السلام و سلامتیہ ورکاون کے دے المؤمن و عمل ورکاون کے دے الموائمن و ساتلہ کون کے مخلوق آغا ساتھی العزيز و ذو الورد الجبار و اختیار مند المتجبر لوې کول کې دي سبحان الله پاک دی الله اما دا داخل مشركون چې داخله کوله د برخي قوالدان جوړای هو الله اغاله دي الخالق پیدا کول کې دے البار او جدا جدا جوړول کوي المسور او شکلونه ورکول کوي له دغلا لرا الاسماء الحسنى اغلوونکي استري یو له پاجي به الله دغ الله لرا ما غفي السماوات جبال اسمانو جوړي دي والارض او اغا چلان لپزمکو کوي دي وهو العزيز الحكيم او دغ الله د زور او حکمت په ذات سور حشر لاللہ پفضل حسان سر اخلاق شو ورپسی سور ممتحنہ ودرتیب کی ساٹھ نمبر شپیتم نمبر سورت تے او پلوزول کی سور ممتحنہ دا اکنوے نمبر سورت تے رسد دا سور احضاب دا دا سور ممتحنی دا وسدہ ځان لری کول۔ لجال د کافرانو ل کافرونو بدر توسيقي او زجرور کوي هغه کل کو تا چې نه کافرانو سره دوستاله ده زله صحتي سورې ممتاه نه کې کافر نه واډه ته وي غوري نه د محبت এবي مسلمانانو درازورونه خبرای نه ل ولا جاسوسي نه کوي او كم خلد چنه کاویروس اړه دوسته نه ساعتي هغه غيړه زورنه ورکاي رټي ما کي صورت کې دعوا د توحيد وا هغه به صورت کې پاغي دلایل پېښ او زورنه ورکاي مخالفين وتا هغه صورت کې په توحيد باندې دلایل او دې صورت کې الله زورنه ورکاي هغه چاله را چه ده کافران و سرا دوستانه کئی او ده غیسر امین محبت ساتی خلاصا دو بابونه رو بنه باب در ساتو او دویم باب در آلت نتر آخیره شانی مدینی مولو وریتا دمکیم و هزمین یو زنانه راغلی و قیمبر علیہ السلام ورطریسن راغلی ایمان لوینا وی سلر آغلی حجرت تکڑ دے وی نا سلر آغلی وی سیب دمکی موہزمین نوجوانان زبا غی را گڑولم اصبیران را کول اوز نیشتے نو دیل را آغلیم کچی را سر امدادو که صحاباو تے دے سر امدادو که جدی دی گزار پیوشی یو صحابیو حاتب بن عبی بلتعاہ رضی اللہ عنہو اغواز را موږ انده وکه یو خاطی وکړو کافرانو ته چې پیغمبر په پتاسه حمله کوي او بيدارو سيږي جبرائیل علی السلام راغې محمد صلی الله عليه وسلم ته وي دغه زنانه په کوم څوک په تخت خت پروت او حاتب نبی بل تعرض الا ولا ور کړی پیغمبر علی السلام حضرت علی سے وله صحابہ هغه خدی پسولې ګل اگر روزت الحاق مقام دی اگر اعلان دیکھ را پر تا سر خط تے واسر نیشتے وی مکر او بیا با دی بیزتی کی چاپو ایشوا اید اینو اس نپریدی را دخپلو کنسون ای راویست دا خط اولی ور کر پیغمبر تیرادو پیغمبر اسلام دغه صحابی حاتب بن ابی بلتاراو است ایداد اولی کار کرده دی وی اک نکمی رازی نمی ایمان پتا ایمان راولده احکم ایمان ده احکم ایمان ده مورتت شره نیما وی دادی دا لکولی وی سیم زده بار نمکی تراغلیم از اما نور مرگنی صحابت تاثره چی مدینه کی وزیدی داده مکی دی و دا دای دا رشتدار التا پاتی دی, پاتی دی نو چی دی ازا کافران هم دا دای رشتدار دی نو دای سر از یاکی نکی تماری چې دا خط لیکه ما چې زما د رشتہدار او خیالو خیال نور زما چې کوم ایمان دې اخته ایمان دې نور مې څه مطلبلو چې د دین اسلام خلاف وکړې ګم نه حضرت عمر سیوی پیغمبر علی سر ول کټ کوم پیغمبر علی سلام ورته حضرت عمره جذباتو کې مرزا تاسو دا پته ده چې راکم صحابې دې دا غزوه بندر ته تللي او غزوه بدر ته چې کوم صحابه تللي اغايته خليفه ویلي چې ما په خريي اچي سکه وي غيکه هغه کوي ز تاسو په نننيوم تاسو نه پټه دي دا بدر دي ابو حمر سے بجړل ها هغه حالات الله ذکر کړي او مه قوم له نو پیغمبري رئاستي ته تاسو رئاستي په اپدې سره تعلق ساتي اراجد دې زمانی مسلمانان دالری دې مسلمان ولدي دې نو دایکه دا قران ورته څو خیه غیبه په پابندۍ نه لګي هغه غیبه په پابندۍ نه لګي چې دا قران مې بیان نه وای دا وتا ته وای او زرتویلې نشې او جلهک زور راغې لوکدا تاسو په جمعات کې بیان کړو ايا ورته زبرې خودا بیان تاسو خوز بدرتوی مزکواه تلاوت کوا تا سوک منی خو پا دی منگا مسلمانو کی اداسی اختلاف تیدا کرے پا ملانو کی چھ گو ری غوات گوار مگدی خوا آہ غوات مگدی لما دا دی عامو خلکو تدارسو کوا دا دے خواستو مطلب دا دا شلو کارونا استاز ما اپنی کنی کمی غم قادی ادا دای نو زمانو کوینه قوتاسو خبره په ما ثابته کې جوړه د وتعالى خلک نسبیل بود لاخیل او جا پر کې د د یو د یو ورسره او د جنگ خبرې کوي ثابته کوي را باندې مزه زوره صبر کوم د دې خپل مشن ده نو زمام مشن ده او زمای ایمان ده او بازار زه بیانوم چې دا زمام مشن دي یو جماعت کامیابو نه دا زمای ایمان ده لې لا چې ما پورے سو عیسائی ود دی له د بیانونو څخه لري نو موږ مسلمانانو له پور کې ډلی ډلی کړو نه وي کولی ارستو دي دا قران څوک پر بیان ته نه پریدي اوله ټولد یوهو نه سوالو مخالف ته بسم الله الرحمن الرحیم حسب اندال ظلم د الله چا می او خاصه ربانه کوي شروع کوو پسوره ممتحنه نا ممتحنه پیږی نه ایمتحان وکړه يا اي الذين امنوا او ديمان خوندانو لا تتخذوا تاسمني و اي عدوي دشمن و عدوكم تاس دشمن او ليا عدو استانا تلقونك تاس لي گئی اليهم ا گئی تا بالمودتي په خبرو ده مينې چې مازرې مینا پیدای او زما د بچو خیال ساتي ملي گئی وقد كفروا رمδει علتو ديم علتو وقد كفروا آل داوود يا غيلكار کړه دیماد هغه مثالینا جاءکم چراغ له تاسو ته من الحق حقو ستاسو حق دین نه ملي یو خروجون الرسوله غیر او بعضی پیغمبر وايي یاکم تاسو لرا او لي انتو 믿و بالله ته دیو چې تاسو ایمان راوړل را په الله ربکون تاسو رب دې الکون تم خرجتم ک تاسو اوتی